Kapitola 19 První odpoledne letu Marek Twain vkročil znovu a znovu a při každém vkročení proběhlo jošuovi páteří z hora dolů zachvění. Vechlost vkročení se zvyšovala pomalu, protože Lopsang zkoušel možnosti své lodě. Jošua mohl počítat překonané světy s pomocí malých monitorů, kterým Lopsang říkal zeměmetry a které byly zasazeny do stěny v každé kajutě. Jak si všiml, měli dostatečný počet číselných míst, takže dokázali registrovat miliony. A během vkročení se loď zároveň pohybovala šikmo stranou a mířila na západ Eurázie. Na monitorech byla malá mapa, takže Joshua mohl sledovat její kurz. Poloha lodi byla odvozována od sledování hvězd, ale podoba krajin, které míjely na těchto neproskoumaných světech, byla založena jen na odhadech. Lopsang, sedící na vyhlídkové palubě proti Jošovi, Vykouzlil na tváři svůj plastikový úsměv. Oba pili kávu, Lobsang ji skutečně upíjel a Joshua si představil, jak se mu v trupu pomalu plní nějaký zásobník. Tak jaký je let? zeptal se Lobsang. Zatím příjemný. Ve skutečnosti byl víc než příjemný. Jako vždycky, když Joshua nechal prvo zemi za zády, nepříjemný pocit fyzické stísněnosti, který tam vždycky měl, rychle mizel. Byl to pocit tlaku, který si v dospívání ani neuvědomoval, ne, dokud o tamtud neodešel. Měl podezření, že je to tlak světa přeplněného jiný, jinými mozky, jiných lidských vědomí. Zdálo se, že je na to všechno výjimečně citlivý, dokonce i v vzdálených v ročních světech vždycky pocítil, když se tam někdo objevil někde nablízku, i kdyby se jednalo o malou skupinku. O téhle podivné, jakoby telepatické schopnosti, nebo možná neschopnosti, s nikým kromě sestry Agnes nemluvil. Dokonce ani s policistkou Jensenovou ne a neměl nejmenší chuť se o ní teď bavit s lobsangem. Ale stejně měl ten pocit svobody a uvolnění. Tohle byl způsob, jak si uvědomoval Ticho, které vnímal jako nějaké vzdálené vědomí, jako pomalé bušení obrovského prastarého zvonu někde v horském masívu. Nebo lépe řečeno, vnímal je, pokud Lopsang nemluvil jako právě teď. Budeme zhruba sledovat poledník směrem k západu. Dokážeme snadno plout rychlostí 50 km v hodině, krásné vycházkové tempo, jsme tedy přeci na průzkumu. To nás přenese po stopách časových otisků Spojených států v několika týdnech. Lopsangová tvář nebyla docela skutečná, pomyslel si Joshua. Připomínala spíš tak trochu trojrozměrnou počítačovou simulaci. Ale tady, na tomhle neuvěřitelném vzdušném plavidle, kde se plnili Lopsangovi úžasné sny, k němu a pocítil záchvat vřelé náklonosti. Víte, Lopsangu, setkal jsem se s vaším příběhem, když jsem se po interviu na, na vtranzemské vrátil naspět do domova. Lidé si říkali, že nejchytřejší věc, jako může superpočítač udělat, když ho vypnou, je, že udělá všechno proto, aby se ujistil, že už ho příště nikdo vypnout nedokáže. A že to povídání o převtěleném tibitěnovi je jen zástěrka, sloužící přesně k tomu, aby vás nemohli vypnout. Mluvili jsme o tom a sestra Agnes řekla, že no, když počítač touží, aby ho nikdo nevypínal, pak si uvědomuje sám sebe a to znamená, že si uvědomuje i svou duši. Vím, že papež později došel k jinému názoru, ale za sestru Agnes se proti Vatikánu postavím kdykoliv. Lopsang si zamyslel. Těším se, že se s tou sestrou Agnes jednou potkám. Rozumím tomu, co říkáte. Děkuji vám, Jošuo. Jošuo zaváhal. Zatímco mě chválíte, možná byste mi mohl odpovědět na jednu otázku. Jste to vy, Lopsangu, nebo jste tam někdy na zemi, v nějakém skladišti v Massachusettském institutu? Je to smysluplná otázka? Ale ano, jistě, že to je smysluplná otázka, Jošuo. Tam na provozemi jsem rozmístěný po mnoha paměťových uložištích a procesorových bankách. Částečně je to z důvodu bezpečnostních a částečně kvůli výkonnosti a efektivitě vyhledávání a zpracování dat. Kdybych si to přál, mohl bych uvažovat v tom smyslu, že mé já je rozloženo do určitého počtu středisek mimo střed vědomí. Ale já jsem člověk, jsem lopsang. Pamatuju si, jaké to bylo vyhlížet z té kostěné jeskyně, z jednoho jediného místa, kde sídlilo vědomí. A tak jsem se a tak jsem to také zachovával. Existuje jedno jediné mé já, Jošuo, jen jediný lopsang, přestože mám zásobníky náhradní paměti rozesety po několika světech. A tohle já je s vámi na téhle cestě. Tomuhle poslání se plně věnuju. A mimochodem, když obsadím pohyblivou jednotku, jsem to, dočasne, jsem to dočasně také já, přestože pořád ještě zůstává dostatečná část mého já mimo tuhle slupku, aby zajistilo let lodi. Kdybych selhal nebo byl ztracen, pak se aktivuje záložní kopie na prvo zemi a ta bude sladěná s tím, co dokážete zachránit ze zásobníků mé paměti umístěných na lodi. Ale to bude jiný Lopsang, bude si mě pamatovat, ale nebudu to já. Doufám, že je to jasné. Jošuo se nad tím zamyslel. No, jsem rád, že jsem normální exemplář člověka. No, ve vašem případě bych řekl víceméně. odpověděl mu Lopsang Suše. A abych nezapomněl, Teď, když jsme na cestě, ujišťuji vás, že má zpráva o masakru expedice kongresu se dostala do rukou příslušných úřadů. A abychom měli jistotu i redakcím novin, které považují za důvěryhodné, Včetně listu Forten Times, který se věnuje všem výskupným fenoménům dlouhé země a podporuje je. Můžete si najít minulá čísla na obrazovce ve své kajutě. A je to. Dohoda je dohoda. Děkuji, Lopsangu. Takže jsme na cestě. Mimochodem nelekněte se, když na vás pro, promluví kávovar. Je to beta test UI pro jednoho z našich společníků. A máte něco proti kočkám? Vždycky z nich kýchám. Ze šimi kýchat nebudete. Šimi? Další, pro transem, tra, další prvenství pro tra, transzemskou. Viděli jste, jak je tahle gondola velká. Je plná míst, kam se dá jen velmi těžko dostat a různí škůdci by nám mohli dělat potíže. Nebyl by pro ně problém vyšplhat se nahoru po kotevním laně, až někde zakotvíme. To poslední, co chceme, je, aby nám nějaká krysa ohlodávala dráty. Takže seznamte se se šimi. Tak pojď, čiči, čiči. Či. Po palubě přicházela kočka. Byla pružná, tichá, téměř přesvědčivá. Ale v každém z obou zelených očí jí publikávala jiskřička LED diody. Hmm, mohu vám říct, že ta kočka je... Ona, Lopsangu? Umí na požádání vydávat příjemné předení, které je navrženo tak, aby mělo na lidské uši optimálně uklidňující vliv. Dokáže vystupovat myš na základě infračervených paprsků a má skvělý sluch. Omráčí svou kořic slabým elektrickým výbojem, polkne a uloží v patřičně navrženém žaludku, vybaveném malou zásobou jídla a vody a pak ji přenese do malého vivária, kde bude myš žít spokojně tak dlouho, dokud ji nebude možno někde bezpečně vypustit. To pro myš představuje spoustu problémů. Hmm, to je bodistický způsob. Tenhle prototyp je čistý a hygienický, své koristi neublíží a všeobecně řečeno, dokáže všechno, co byste očekával od zeměstitkované kočky až na to, že vám nebude chodit na záchod do vašich stereosluchátek, což, jak mi řekli, je častá stížnost. Při nedbalém nastavení by mohla chodit spát do vaší postele. Robotická kočka na robotické lodi? Má to i své výhody. Má gelový mozek, stejně jako můj vlastní nosič, a je mnohem chytřejší než průměrná kočka. A má umělou srst. Žádné kýchání, slibuji. Najednou se kráčení zastavilo a Joshua ucítil zvláštní trhnutí, jako by ho někdo postrčil ku předu. Palubu zaplavilo světlo. Joshua vyhlédl z okna. Bylo jasné, že se ocitli ve světě, který byl náhodou slunečný. Byl plný slunce, ale pokrytý ledovým pláštěm. Proč mi zastavili? Podívejte se dolů, v zásuvce je dalekohled. Malá, mnohobarevná tyčka v neporušené bílé se změnila v zářivě oranžový kopulovitý stan a ve dvě postavy, které se stuhle pohybovaly kolem. Díky silnému elektrickému oblečení, které měly na sobě, vypadaly naprosto bezpohlavně. Na ledu bylo postaveno přenosné vrtné zařízení a na stožáru splihle vysela vlajka s hvězdami a pruhy. Vědci... Skupina z univerzity na Rhode Islandu zkoumají místní faunu a flóru, měří sílu ledové kůry a tak podobně. Zaznamenávám samozřejmě všechny stopy lidské přítomnosti, na které narazíme. Tyhle dětlmeny jsem čekal, i když docestovali o několik světů dál, než byl cíl, který uvedli. Ale stejně jste je našel. Můj pohled je skoro jako boží, Joshua. Joshua, který se díval dolů, si nebyl jistý, jestli si někdo z výpravy vůbec z ducholodi všiml, Jestli někdo zaregistroval vel, vel, velrybu, která se vznášela na obloze nad nimi. Půjdeme dolů? To by k něčemu neposloužilo, ale mohli bychom si s nimi promluvit a nepřistávat přitom. Vezmeme celou řadu vezeme celou řadu komunikačních zařízení od středo a krátkovných vysílaček, které by nám měly umožnit vysílat a přijímat signál ze kterého, kteréhokoliv ze všech světů, až po nejjednouší hm, prostředky. Heliograf. Námořní signalizace. Dokonce i megafon. Megafon? Lopsang dunící z nebes jako Jehova. To vybavení je čistě praktické, Jošuo. Takové akce nemají mít žádný symbolický význam. Ale to má každá lidská akce. A vy jste člověk Lopsangu, ne? Lopsang se bez varování vrátil k dalšímu vkročování a loď se slabě trhla. Vědecký tábor se zachvěl a zmizel a dole začaly ubíhat další světy. Po první noci na lodi se Jošua vzbůjil s pocitem, že je plný drahých kamenů. Loď se pohybovala pravidelnými kroky a zvuk z různých zařízení a systémů sněl jako předení kočky. Jak Joshua zjistil, byla to skutečně předoucí kočka, která se mu strčela, stočila v nohou a když se pohnul, elegantně se zvedla, protáhla a odskákala pryč. Poháněn kručícím žaludkem se dal Joshua do průzkumu kuchyně. V těchto dnech pro něj bylo velmi snadné sehnat na kročních světech slušné jídlo. Vkročující průkomníci ho většinou rádi viděli, byli rádi, že je někdy na blízku. Všichni znali jeho jméno a pověst a zacházeli s ním jako s nějakým maskotem pro štěstí. Stačilo jen říci a i v provizorních domech, které na blízkých světech vyůstaly jako houby po dešti, dostal velmi dobré jídlo. Ale být nenasytný se nevyplácí, jak vždycky říkala sestra Agnes, a proto vždycky oplátkou přinesl čerstvě zabitého jelena nebo jinou zvěřinu. Noví kru... průkopníci měli rádi čerstvé maso, ale pořád ještě se nedokázali smířit s představou, že by měli rozporcovat bambiho, takže Jošu a většinou strávil chvíli tím, že na kořisti provedl základní úpravy. Většinou pak odcházel s několika sáčky mouky a košíkem vajec, pokud ovšem měl nějaký košík sebou. No, Kuchyně vzducholodi byla vybavená mnohem lépe než nějaká hraničářská chata. Byla tam lednice se zásobou slaniny a vajec a speciální oddělení na vakově uchovávané potraviny, kde byly sáčky s pepřem a solí. To na Jošu udělalo dojem. Na mnoha světech byste za půl hrsty soli dostali večeři a přístřeší na noc a pepř měli ještě mnohem větší cenu. Jošua se pustil do slaniny. Při zvuku Lopsangova hlasu sebou trhl. Dobrý den, Jošuo. Doufám, že jste se dobře vyspal. Jošo obrátil slaninu na pánvi a odpověděl. Hmm, Nepamatuje si ani, že by se mi něco zdálo. Vypadá to, jako kdybychom se nepohybovali. Kde jsme? Jsme víc než 15 tisíc kroků od domova. Zpomalil jsem vkročení, abyste se mohl pohodlněji najíst a nastavil výšku zhruba na jeden kilometr. S tím, že pokud senzory zjistí něco zajímavého, spustí se lotníž. Na mnoha místních světech je krásné sluné ráno s rosy na stéblech trávy, takže bych vám navrhl, abyste se nasnídal a přišel dolů na vyhlídkovou palubu, kde se můžete kochat krajinou. Mimochodem, ve spíži jsou sáčky smysly. Jsem si jistý, že by si sestra Agnes přála, abyste si udržoval peristaliku v pořádku. Protože Jošua neměl poruce nikoho, na koho by se zaškradil, zaškradil se do prázdného vzduchu a řekl, sestra Agnes tady není. Ale přesto si s tím pocitem provinění a svědomím, že sestry nějak vědí, co máte s hlubem, ať už tam máte cokoliv, prohrával police ve spíži a proživíkal si svou cestu cestou jistou dávkou sušeného ovoce a ořechů, které doplnil kusem melounu. Předtím, než se vrátil ke své škvířící se slanině, se slanině. A pak si udělal pěknou topinku, aby měl čím vytřít tuk ze slaniny. Konec konců, byla tady dost zima, potřeboval palivo s touhle myšlenkou se vrátil do své kajuty. Prostorné skříní našel vedle zimního oblečení, ve kterém dorazil na loď i řadu běžného ošacení, některé v různých maskovacích vzorech. Bylo naprosto jasné, že Lopsang myslel na všechno. Vybral si parku, sešel na vyhlídkovou palubu, sedl si a pozoroval ubíhající země, jako kdyby prohlížel nějaké boží diapozitivy. Loď bez varování přeletěla ledový pás. Světlo Jošu doslova udeřilo. Oslňující, oslepující sluneční světlo se odrazilo od ledu a naplnilo vzduch, jako kdyby se celá paluba najednou proměnila v bleskovou žárovku a Jošo byl hmyz uvězněný uvnitř. Svět dole se skládal z mírně zvlněných ledových plání, jen tu a tam předušených výběžkem holé země či kamene, který se proti bílé pokrývce rýsoval jako vyčnívající kost. Pak hustý mrak, prudký déšť a znovu slunce, podle místního klimatu na světě, který právě míjeli. Blikající světlo ho bodalo do očí. Od země se od země k zemi ledový příklop rostl a zase klesal a Jošua to vnímal jako nějaký gigantický příliv a odliv. Na každém světě se ledová přikrývka Eurázie měnila, ledové vrchy se přesouvaly, jižní okraj se každé století posouval sem a tam. Prplouvali nad momentkami těch gigantických kontinentálních proměn. A když ten ledový pás zmizel a oni pluli nad mezledovými světy, viděl většinou jen vrcholky stromů. Blouhá země byla, co se týče vrcholků stromů, úžasná. Země za zemí, strom za stromem. Joshua se jen zřídka kdy nudil. Ale jak dopoledne ubíhalo, zjistil s úžasem, že se opravdu rychle nudit začíná. Vždyť se díval na tisíce krajin a žádnou z nich pravděpodobně předtím neviděl. Vzpomněl si na stestru Georginu, která měla ráda svého keace. Tu jsem byl. Či Cortés, když na vlastní oči svoje, poprvé uzřel pacifik. Než k němu dospěli muži plní nepokoje, mlčky tam na hřebedin darienu. Poznámka překladu. Část Kýcovy básně po prvním nahlédnutí do Čeplenova překladu Homéra. V překladu Hany Žantovské jí celou najdete v knize Kátovských básní obrys z krásy z roku 1977. V té době si ještě myslel, že plný nepokoj je nějaký exotický pták. Teď se díval na nové světy s něčím jako skroceným nepokojem. Za zády se mu ozvaly kroky. Objevila se Lopsangová mobilní jednotka. Pro tuto příležitost se oblékl do safari, košile a kalhot. Joshua si pomyslel, jak rychle se Lopsang z neutrálního to změnil v konkrétní on. Může to být velmi matoucí, že? Vyboj, vybavuji si vzpomínky na svůj první průkopnický let. Dlouhá země pokračuje pořád dál a dál, na Přemíra zázraků mysl otupí matku zastavili na nějakém světě s číslem kolem 20 tisíc. Oblaha byla zatažená a hrozila deštěm. Bez slunečního světla byla zvlněná savana dole matně šedrozelená s trnějšími ostrovky stromů. Na tomhle světě jošuho neviděl ani náznak lidské přítomnosti, ani nejmenší proužek, proužek kouře. A přece se tady něco hýbalo. Na severu viděl obrovské stádo, které se zvolna pohybovalo krajinou. Koně? Bizoni? nebo dokonce velbloudi, nebo něco ještě mnohem exotičtějšího. A na břehu jezera rozkladajícího se dole viděl další skupinky zvířat, které tvořily černý okraj vodní plochy. Teď, když zastavili, dali se systému Marka Twaina do práce. Poklopy na gondole a vrcholu obalu se otevřely a uvolnili balóny a boje, které se snášely k zemi napadácích, to vše označeno logem transzemské a s americkou vlajkou. Se Sikotem dokonce vyletělo několik malých meteorologických raket, za nimiž se vzduchem táhly slabé kouřové stopy. Tohle bude naše pravidelná rutina, když zastavíme, abychom se po některé zemi porozhlédli, řekl Lopsang. Je to pro mě způsob, jak rozšířit studium některých konkrétních světů dál za hranici letmého pohledu, což zatím bylo jediné hledisko. Teď získám nějaké údaje a na zpáteční cestě se k ním přidají data stažená ze sond, které tady necháme, aby dál schromažďovaly údaje a když to neuděláme my, udělá to v budoucnosti nějaká jiná loď. Mezi zvířaty na břehu jezera bylo i zvíře podobné nosrošci obrovský tvor s nezvykle štíhlýma nohama. Celá řada se jí shromažďovala na okraji jezera a ve snaze dostat se k vodě odstrkovala jedno druhé. Lopsang řekl. Na pozorovací palubě najdete řadu dalekohledů a kamer. Ta zvířata vypadají nejspíš jako Elasmotéria. Nebo trochu lépe vyvinutý potomek. Hmm, to mi nic neříká, Lopsangu. Samozřejmě, že ne. Chtěl byste nějaký vlastní druh? Pojmenujte si ho, jestli chcete. Nahrávám všechno, co vidíme, slyšíme, říkáme a děláme a po návratu naše nároky zaregistruji. Jošua se pohodlně opřel. Pokračujme, jen plítváme časem. Čas? Máme všechen čas na světě. No ale vzducholoď se znovu pohnula a stádo podivných nosorožců zmizelo. Ješua teď cítil pohyb jako řadu mírných zoupnutí, jako, jako když jede automobil s dobrým pérováním po zvlněné silnici. Odhadoval, že teď míjí jednu zemi každých několik vteřin, to je 40 tisíc nových světů denně, pokud se tímhle tempem budou pohybovat celých 24 hodin, což ovšem nebudou. Na Jošu to udělalo dojem, i kdyby, i když nahlas to neřekl. Pod kýlem lodi klouzaly světy a než zase zmizely, stačil zaznamenat jen jejich nejzákladnější rysy, protože se měnily prakticky s rytmem jeho tepu. Stáda i jednotlivá zvířata se sotva ukázala, jen aby v zápětí zase zmizela, odsunuta do neskutečné další vkrošnou skutečností. Dokonce i skupiny stromů měnili svět od světa tvar a velikost. Změna, změna, změna. A pak tady bylo blikání. Loď se tu ponořila do náhlé tmy, občas proletla jasným světlem a na zemi se měnily plochy a pásy zvláštních barev. Výraznější, netypické světy se mu ztrácely před očima dříve, než stačil pochopit, co je na nich zvláštního. Ubíhal pod nimi řetěz světů, země za zemí, uhlazených pohybem lodi do nevýrazného průměru. Jošo, zamyslel jste se někdy nad tím, kde jste? Vím, kde jsem. Jsem tady. Jistě, ale kde je to tady? Každých několik vteřin se přesuneme do dalšího vkročného světa. Kde tedy stojí tento svět ve vztahu k prvozemi? A ten další a ten následující? Jak je možné, že je pro všechny dost místa? Jošo už o tom opravdu přemýšlel. Bylo nemožné provádět vkročování, aniž by si člověk nekladl podobné otázky. Hm, vím, že Veli Slincej nechal lístek s poznámkou. Další svět je vzdálen jen na sílu myšlenky. Neštěstí je právě tohle jedinou srozumitelnou věcí, kterou napsal. Ve všem jiném jen tápeme. Takže kde je tenhle svět, tenhle, tahle konkrétní země? Je ve stejném prostoru a čase jako prvozemě? Je to jako jinak vibrující kytarová struna? Jediný rozdíl je v tom, že teď můžeme navštívit, ale předtím jsme ji nedokázali ani objevit. To je ta nejlepší odpověď, se kterou vědci transzemské dokázali přijít. A je všechna tahle věda zachycena v lincevých poznámkách? Hm, to nevíme. Jak se zdá, vytvořil si svou vlastní matematiku. Pracuje na tom Varvická univerzita. jenže on navíc všechno, co napsal, zaznamenal v úžasně tajemném kódu. IBM se zatím nepodařilo z toho prakticky nic rozluštit. A taky má velmi zvláštní dokopis. Mluvil dál, ale Ješua si jeho hlas v duchu vypnul. Měl dojem, že je to schopnost, níž se bude muset zdokonalit. Palubu naplnila hudba, chladný zvuk čembala. Mohl by se to laskavě vypnout? To je bach, odpověděl Lopsang. Fuga, takové tradiční kliše já vím, hudba, jakou si vybírají matematici jako já. Dávám přednost tichu. Samozřejmě, že ano. Hudba utichla. Neurazím vás, když budu dál poslouchat v duchu, že ne? Dělejte si, co chcete. Jošua opíral nevidoucí pohled na krajinu, která se pod nimi v té chvíli objevila. A na tu další a další. Slezl ze svého lehátka a vydal se na lodní příslušenství. Byl to chemický záchod, k němuž přiléhala malá místnost, jejíž stěny byly obložené umělou hmotou a která sloužila jako sprcha. Jošu napadlo, Jestli má Lopsang své oko i tady. Samozřejmě, že měl. Tak den pomalu uběhl. Nakonec se na zemích setnilo, protože miriády sluncí zašly za své vlastní obzory. Hm. Když se z chvilku prospad musí jít do své kajuty? Vaše lehátko se dá rozložit. Zatáhněte zapáčku u pravé ruky. Ve spodní části najdete pokrývky a polštáře. Ješua to zkusil. Lehátko bylo jako přepěchové sedadlo první třídy v letadle. Probuďte mě, kdyby se dělo něco zajímavého, řekl. Je to všechno zajímavé, Jošuo, ale teď klidně zpěte. Zatímco se Jošuo uložil pod velmi příjemnou, těžkou pokrývkou, naslouchal bzukotu strojů a vnímal rychlá zoupnutí každého vkročení, která tak zneklidňovala želudek většiny lidí. Pro Jošuo valiente byly přechody ze světa do světa téměř uklidňující. Klidně spal když se probudil, zducholoď znovu zastavila.